الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد دو ده وحدثنا مخكي او ده بدر ده غسان ورث محمد رسول الله جوان تشريح كثير ده شي ده, ده, ده, ده, ده خبر شي وشي بني سليم قلنا بينك ومصلحتك ايش بده النبي بني عمليه ده وزن سر ده ملغرو رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله علیه و آله شاهد لا ورکړه هغه سره د ملګرو هغه ژاله ورغه کوي وتښته دی 1500 کانه تی غنیمت کې و دویم دا خبره ور چې صفوان ابن امیہ او عمر ابن وحبه د محمد رسول الله د قتل منسوب برابر کړه الله غنبه کې غیر ایمان توفیق درېم دا خبره شیوه چې غزوه د بنو قینقاه یهودانو کې دا عادت شی د رسول الله په خلاف باندې پټ تحریکونه جری ساتل و اغیره اغزه و جن در جن در خلق احمد ذراً حسر و رسول الله و رغیره تقریباً بنزل صور زمان حسرکر و سوکسانو ذراً قیده بیدا کرو شو شی رقیو و افاد شو رومی کلسون و افاد شو و فاتمه و زهران نکاو شو زینا برز اللہ حب گراره اود رسول الله رزی و رورا عثمان ابن مزون اغو و افاد شو در در خوش علی اخترده او بزره هجه کی غزو تو سویق شو اش ابو سفيان ده کسانو سره رغه محمد رسول الله اراده عملیاتو لارله حبیب ابن احتب خاله ورغه بش پیدر وزه ټک ټک اور دوی تو محمد مہم وجنا علیه الصلاه والسلام زوره کی جماع اخوانا سلام ابن محکم لورغه ورغه زما خاله شرابه وسکل وبد دی مجلس کی نقش او ترتیب اور برابر کی قصر وختی عمل وکړي او باغ وسوزو دوکسان شهیدان کړه رسول الله صلی الله علیه و آله و شو که کر کرت القدر لا کیله بشور له وتخیدا ای خواشیل له و غیر اوقات درم گند هجرت شروع شو د محرم اولنه می شو شپدی کی دنیبی کریم الرسول و سلام سره دیو غزا اراده خل کو ولله القران کریم کی د الله رب عزت ناشناعت ترتیب دی زما قالل دا خبره چې ګر کوي چې په تاسو مې ډېر نعمتونه کړې دي دی خو دې ټول نعمت چې دی محمد صلی الله علیه وسلم دی شیخ الاسلام متیمه فرمای وي د دنیا په نعمتونو باندې کچرت اطلاق د نعمتو مجازن کې حقيقي او اصلي او لوي نعمت هغه د اسلام دین دی هغه د قران وجود دی هغه د محمد صلی الله وسلم وجود دی چې الله مونږ لراکی قران کې دلته دا, دا غدري يتل الولي و عليهم بدا خلقو بني درب العالمين ايتنا ويزكيهم لدين تشكيه بك ويعلمهم الكتاب والحكمه قران والسنه ببياني دري د نبیو تلاوت برکه مختمد شاداب ذکر کړي وج انسان با او دس باندې لکینی اعوذ بالله با ورتو یو د چارو به قطه کینا باندې به د خپل نظر بر قران کې بند د قران پر ایلو بیش پدې په وجهي لیکل نه کېدې د عظمت عقیده په زړه کې لري عمل به پی کوي دعوت به کوي د حاکمیت کوشش به کوي چې مشکلات رسي کې صبر تشکیلا منه زکات به اخلي اسې دی ملګر صفایي به وښ یادي اخلاق رسول الله دی قوم له بیانې دي ملګر الله چې پخغه باندې د غوې د نفسونو اصلاح او تربيت کوي او رسول الله چې کله نبی د ملګر تربيت کوي د کور کې دا غوې کور کې به نفسو در کې ويعلمهم الكتاب او ده محمد صلى الله عليه وسلم ده خلق القران والسنه التشريعيه زيك رسول الله فرمى يجب التوصي ما دوشين بري خديلي قران او ده محمد صلى الله عليه وسلم سنته الكلام بده شرت عمل ديننا خلالي جرب ومراي جغره تشي بيخشوا شبدي كي او بنو ثعلبه ده دقه منوى دې دی په خپل مابین کې د شې مټنګ او برابر کړا چې دی محمد صلی الله علیه وسلم خو بدر کې میدان وې او راځي چې قوی گزار ورکړي ما دی کو کدا 4.5 راځه را شو نه نه بدره د مکه مشکینواله سبب يهود وي بل ورځ به مونږ وي د رسول الله ملګرو رسول الله له اتلا راوړه د رسول الله دې بدر وي خپل ګریبو د دین د تنفيذ لپاره چالاک انسانان وي ویلې اې د ته خبر نه وینه بنو ثعلبه او بنو محارب د شیرا د رسول الله دا ټول ژوند د تکلیف تکلیف حمله کیږي یو حمله او شوا شهیدان او شوا اسيران او شوا کله چې انسان رسول الله بده ژوند نه سوتو کی یو ګنټه نیمه ګنټه په آرام نه تیر کیږي ورس په انشاء الله یو غزا کې حضور ته تکلیف دی ملګرو باندې د خندق په غزا کې رسول الله د ملګرو نه وچت شول او رجدا د غم د لاس پلانر ال او داخله رالو دمر قيادتونه راو سودهره او سودهګي او سبنکي اې دې دا مقصد نه یی چې څنګه نبی چېرته شو ورختا نه وو غوتابن انسان دې د ملګرو مبارک او فکرمن انسانو شدې خبره نه پوهی شو شلکه بنو محارب او بنو طالبان څنګه په خلاف بنه اراده لري څلور نیمه ساجیدین ځان سره واخصه خپلم په ځم باندې سور شو ور شو چې په کوم ځای کې دغه جمع کې دلہ زي امر علا قور ته ویل شي د رسول الله ورور د ایستو و د نبی روضه د دشمنانو ورغلون کې پروت او څو غلون لو ته کې تقريبا سنه فاصله سا... يومش ان وخته انده ترک دلیل به دې باندې چې رسول الله دی قوم له خبر دا خبره ذکر کول مخالفین له شي مخالفينه من چرته شرکت مليت لري چې اسي ګزارم در کې او ته سوه تک ته دي چې ترتم اراده د مقابله لري دې غزله میدان پدغه شي چې موږ وې برتي او مجاهدون لذا فکر دی چې طاقت اوس د غو بري دښمن بس ور شو او د بیرکلونه پاتش ډیر وخت مګر که دغه حالی حال چې دمر امکانات مه نه شته دوی مقابله وکړي جبهه یې به کې چریکي عملي توشي گذار ورکړي نو تر ته دا به ان شاء الله به څه ځکه دا تكتیک دی نو ديځه کې واقع پکې شو شغا بل ځکه دا واقع دا کے کے دی په دې ځکه چې قچونګ مناسبت لري دشمنان لاړ وو ته تیزل په دې علاقه کې د رسول الله ملګري خوارش او څلورم سو مجاهدين دا ارامته پر سره شپه او ټوله ورځ په شرحه کې کمین کې یو برابر گونه دی وانا وانا پذی در رسول الله پر برابر کی سید الله نبی ته پذیجه کی آرامو کا خلق هر قرش نبی کریم علیه وسلم پذیجه سر نه خلق دا سارے لو وې قاتلシャレ رسول الله واجزا نفرود دی دیږي نه بشو شل راغي دا غدن مبارک دو قوله ولا کړي دی یو دمن او یا غورک نبی کریم علیه وسلم توره په دیونه کې روان دا کړي هغه غیر اوخ سو دا پوکو نبی کریم علیه الصلاه چې دستر کې مبارک و غړولې نو دې کافر ورته چې من یمنعک مننی شوق ورته اسمانه اوس بچي رسول الله صلی الله علیه وسلم یې قداوا العالمین سره تعلقونه د خلیه مبارک نه د الفاظو او تش الله لفظ او تلو سرا غیر مسلم باندې روب راغې توره ته لفظ الله کې مخ فلم زور دی بیچ اسوند محمد صلی الله علیه وسلم بخلو او په د حالکې نو بکرري ما ل سرات وسسلام د تووره وااق سا ورتوي ویل چې منیم نه کمین نه تا به زمانه څوک بچ ک چونې دخ درربعلم سره تعق نرونه نو دومره الفاز دقلنا اوواته چتكونون خیرره اخز یاه ش الله هذاله نهوي اقستتون کې د توری شووم نه وژنی دله نهبيور ول چې عامن ایمان را وړهوي ایمان نه راړمه خدا دو خبره کوم یو بسستا په او کوم خت خل چې ستا په خلابباندرېږي د غوی سره او په سر اتحاد دا دو خبرې وکړې روایت دې بیان دي چې شډو شبي ایمان راوړو قوم له ویلې وجګتکم من عند خير الناس من عند خير الناس او تاسو ما دا اګه نه راټګو کې چې هغه ټول انسان دي چې انسان دي چې محمد صلى الله عليه وسلم دي دغه څه اخلاق دغه چې صبر شډي کې ایمان راغې رب الاول کې دا مصره نو په دې کې وېدا محرم کې او شوا په محرم کې دشمن ګذر باندې عمل کوي نو رب ول اول نو يهود د خپل سرونو را وڅت کړه ماران لړمان غندې او وې ویلې چې لکه دې محمد مخالفت وکړ دی او د مهاجر سره راغلي دی دل دلته دا ډاکي کوي او رحزن دی او ملګری مفسدين دي اقکه کوي دا کوي مشرد چې کعب بن اشرف دا خپل يهودین نسل مورې د بني قريشه نو د خپل چود د عربونو د توې د قبلينه بن بن نرحان بلر عربیو و ذکر اصلوره صفاتنا ظاهره يهودا چې ډېر حشینو کېسته حتى دردی ورې چې په عربو کې بده حسن تشبیه د سرول کې دی شو بل نه به عمر کعب بن او دومره دا چې شاعرمو او هغه وقته شاعر د مثال له لګبدې وقته کې مطبوعات رادیو د پوره کړ کې مجاهدینو کې سم عمل تو کې ویو کې سم نتیجه په لاس سره له جنبه مقابله هغه سره ور کې هغه لا وي دومره د دوم او درې ملدارو څلورم د چېو حالمو د چېلوونه چې سره اړین ورکړي شوی و د نبي کریم علیه الصلوات والسلام د ملګرو باندې بیان ول شروع کړه څرګنده دا د مفشدین جو د اخیله د کرکی جو دا چاور ته ویلي وکاب بن اشرف محمد الله علیه وسلم په بدر کې نشره کارو کې چې چلیو او ب وجلو بوجهلو شيبه وجلو بشتری وجلو منبه وجلو دی وجلو دا وی دشي بنې په قسم په الله چې همدا شې دا وې د شې واو وې رسول الله داخله کوې شې لري به اخو زمکي ته اخيره مونږ لپاره ډېر بهتر په نسبت دا چې مونږ ګرځو <سدا> به مقابله وکړې مخنور سړیو مونږ ته ځان سره ملګري وښه لاړو مکه اله ته ابو سفيان <سنقل> راځم کړه د اخر شې وې واو شې رونی ویلو په غوږ کې ډېر شړاګان وکړي چې دوی انتقام په کار دي د غریب سړی لاړ مهاجره څړک مران ازن سره جمع کلي دوی مدینه کې د عملیاتو شروع کوله اخر د مکیه کومندانان وشل <سؤال> سلری شه او یو کس ټول مردرشوي و ابو سفیان ورته ویل ویل که چلونه کی تمه له کتاب او محمد صلی الله علیه وسلم له کتاب لري ازنه چې اخو انت مونږه گذار راکه اسا ګوربن سنت نه ای که ته چیرته یقین نشه چې من غړیو که محمد او دا ملګری غړی علیه الصلاه والسلام دوی وې داسمه کې به سره باندې به ترين انسانان تاسو یو بد خلک او خراب خلک شي یا محمد دغه ملګری لسی قرانک الله د خبره ذکر کړه د وېم ورته ویل وې به درمانه سمږه اعتبار نراځي مونږه دا ومنو چې تاسو مونږه یقیني ملګری ده زمون بوتان دی د زمون معبودان نه ته دله سجده وکړ او ست انديوالي ملګرتو به مونږ منو وې فس کعب بن اشرف چې وې سري بوتان له سجده وکړه به دلیلې په دې مرشي باطل فرج انسان د حق پرس په شيورى... مقابل کې هغه به د ارچا سره اتحاد کوي د يهودي سرم کوي نصراني سرم کوي يهوډي شرم کوي او بل باطل فرج سرم کوي چې په دې ژګه د اهل حق پیدا شوی ری ای دوی دا کار دي چې روان دي د دعوت مقابله منګ څنګه وکړي دی بې شي ګرځي نه چې لکه په دې کې سمګ دا نه صدا الله رسول خاص غنيو کوي نه غني دا د يهودو د خپل د عادتو دغه ژنه راغې خراب د خپل د زواري به جګر کوو چته پلاني صحابي داخځه ميا دوله وداسمه سره جوړه شو او پلاني جوړه شو او پلاني اصلي دروغه ویلي نبي كريم علي و سلام دې دردمن شو وي ویلي ومن لكب من اشرف كم جوان بده كب من اشرف د فار په ادا شيفه انه دشي الله رسول الله زرار وركي رسول الله غزران معلوم دي کنسل کول خبا کولا الله لسرصمانه يو قالو لمذ ذكر كلي شي دي علم الله دي انشاء الله لزرار څنګه دویم دا چې رب العالمین له شړې بچی ثابت کیږي پلانید الله ناس ولا دے الله ته متاثر دے دا الله لکنزل دا دریم په یوسې حدیث کې راځي جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یې راغی یو شړې جمع ورکوله په دی وخت کې د قبله په طرف باندې رسول الله نه خفش خپل د الله نبی دیږي چې دی جمع کې وښه شریک نشو وجدا دا چې د خپلې جمع کړه ودی یو مسله ده چې یو شړې او بل چې جمع ولانی دا په سره په دې جمع کې حدیث بخاری کی رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نو دوا کسان د جمعات په کونج کې وی دلت راشي تاسو ویل موږ سره منځونه کې ویل یا رسول الله من په کور کې منشکړ او وی شکره جمعات لرا له جمع اولاد او جمع کې برخه او بل چې ک عبد الابن عمر یې ویل ورغ جمع اولاد او خلکو ته طلب وکړ اساس موږ سره شریک شوی زه یو وخت منځوټه منشم کوله یا دو کړه ته نشم د <سزال> بوخاری د احادیثه معلومیږي چې کایي بود د علی بن عمر د عمل معلومیږي چې نه به کایي جوابداري چې تاسو جماعت کې جمع وکړو بلږي چې جمع ولاړو به تک داخل نشیم خیر دی خو کور کړی مونږ کړی یا د جماعت نه به بلږي چې و کړو به په جواب باندې وراله به وسره شریک کړه رسول الله دی ملګرو لوی ویلې ودا سره به چې نه کای کل شپه ووګه جمع تیم راغی د امامي حضره جمع اعلانو دي و چې مولي چې مخې کای وی ولې وې مونږ د نبی کریم علیه الصلاة والسلام بشریغه ویل یا رسول الله ما کیس کوم جرونده چې ما جميلة نمخ کیو تاور د ویری وی تا اول او رزه قبله په طرف باندې لاړې ته الله رسول الله زرار ورش حدیث کم سره د قبله په طرف باندې لاړې ته کی پورا رسول الله فرمایي چې می تیزې کوي د قبله په طرف باندې ګور ما خوشاوانه لا په طرف باندې من طرف وې دا رسول الله سره ورکه دی کله باجی سره دی سره نه ني په دې وخت کې د محمد صلی الله علیه وسلم خو ناشنه غځل وو محمد ابن مسما ورته ویل یا رسول الله کزه چیرته وو چېم قتلکم تخوش علیږي په دې بیا خبرو کې کولې شم رسول ورته ویل بس وی شهید د شیکر ځان سره د نور رواخه سب او ابص حارث ابن عمر ابونا محمد ابن مسما د کعب بن اشرف ترژې <مسیس> ابونا الہی راځي ورده خو لکه په صحابهو کې راشه مساله والحب لله والبغض لله د الله لپاره ورانه د الله لپاره جوړه ال ولا والبرا دا مثلا ممکن شه یو سره بدر رب العالمین دښمنی د الله دښمنانو په ښای کې رسولیږي غاړه منګورکاو ډوړې منګورکاو کورلم راوالو په غره په کوم چې پلان یې اوسمه ملګری لري دا مرز دغه نقصان چې بچا کې موجود شي دا ر قوي ایمان ورسړې نه دي عبد الله می عباس فرمایي چې انسان الله خو درک د الله <سؤال> مين او او تیر درس کې موږ ویلو چې د الله مين راځي انسان لپاره دې چې دا په قرآن سره تعلق لري دریم د مانزه سره به تعلق لري دریم درب العالمین ذکر وکړي څلورم د الله درزا هم وکړي پنځم د خپل سره بد الله نمونه سره مختکه او شپږم د خپل سره بد الله په وړاندې چې یو معلومونه او و مرب العالمین له وقته ورکه او تم د الله د لویو سره بکيني نه حمد محمد رسول لسم د الله لپاره اوران او د الله ای ولسم قران کریم کی قران کریم پغمجن آواز بنویل دولسم تو طول انعامات نسبت کول رب العالمین اللہ سلام اللہ راکری دیر لسم اگر کورنا کوچے مکھ کہ تی یحب یحب تکارغ نظر بو بندول پس لسم رسول اللہ فرمئی دا امانت لحاظ اش پان لسم رسول او دقشن ولسم دعا اتلسم مجاہدات نکلچ انسان ال ولا والبرائے پدی شری شر بد اللہ نو پښورغه کا بین اشرف ورغه محمد بن مشرمه ورته ویلي ویدا وی محمد صلی الله علیه وسلم دی د اوسمن صدقي غړومن غډر په مشکلاتو کې اچولی دی خبر له ترمیم اونوار کې الحرب خدا ویلي ورته اشرف باندې ویلي چې دا ډېر وي مشکلاتو نه ډک شړې ده 10 سال ګرځړې او د دې هم تا کوي چې چندر راوړي او سوال راوړي او پلان, را و و پلان را و و تاسو دا ډېر خراب کولی راغلي اول کله چې بری بری په پونځي دیځه نه وښړې کو محمد ابن مسماورتوی له مړی ووس سره منګان دی ولی کړه به اتم کړه نه یا ابن شو یا وبد نه لای ما یده حکومت راشي یا بختم شو یا وب حکومت ولا سر منګان دی ولی صرف چې غدن دنیا را وسینا را نو هغه ورته میرسه په تاسو یې وسقې دوه وسققدر کما یو وسق تقریبا شری ته صف او دوی سره شری یسر شل کېلو جوړي خو ما سره و غانه کې خزي کې نوې خزي یو ډیس په ټول خوارې دوی پام دې هلکه رکھے چې حق کزه بازار رئیسل ده هجه حق په او د کزه ورز ده او زنانو رئیسل له په دفتر کې ریکارڈ کی او دفتر هغه شی او داد شاو دا مسله حالانکه خزرچ حق ور کړی غي واځ اسلام ور کړی دی د اسلام د محمد رسول الله درتقنا مخه داخله دی وګوري د زنانو حق يهود او سراکمر وی کولانه ساره او کما کوله امانو کما کوله دحریان او کما کوله محمد ابن مسما ورته وی له دا کار خونی شي کېږي کوم دا خپل ځانست سره ګرو کو تدور کې څه احساس سره بیمینه پیدا شي نو نقشه پیدا شي ویټي د بین موږ سره دا بچنګرو کوي اغه ویدم نکوه بیا په خلف په خور ورکه چې ما په یو وسقو دو وسکه تاسو ګرو شوی وي وینځو شه بو کوي اسه ابر سره ګرو کو دا سیدا ابونا ایرای ورته خوالاره دي سره یې رو رو چکه نسو شیرو میرو نه بغیر دا چې خبر نه وي نا ویمل دا محمد کو موږ باندې سم یو بلاده ایدی خبری شده ورسه بیتشیه کهو یو مشیبت تیه پومنگ باری او در نردی تول کافیران و, و منگلتی یو خوشیبانی گوزار کهی ارچه پومنگ باری بنکلی دی شبقت پومنگ باری پکار دیو دا و دا و دا او زی واضح نیم پا دی خبره کې پا دی که ماسر محمد او مسلمره ابو عبس دی حارس ابن عمر افدی اب را غریجو چنده مندره که او دلی ورکو وی سیدا زی وی <سؤال> دره <دربیولاول> په <سؤال> اول پنځه سمش پوا داس پیسره وټا کلا چې کلا د څلو پنځه مجاهدین رواني غره محمد رسول الله تر بقیه و شر راغی او ډیره دعاګاره ورته وخت لري چې تر دې ملګرو کومه کوکا دروازه ټک ټکړه ورته ویل یا تعب مین اشرف اوخرج روزه دونه نه واده کړو دغه جوړته وچ موزه قسم په الله چې د اواز د ویني بو مال راغی وینتي را نه دوی لري دایو دا محمد ولی محمد سره ابو نائل ابو چرای ابو نائل دا میرا ځای روړ دې او زه عزتمنو شریف شریف چې ما غو نشیل کله دعوت سوګور دې بخمخه وزاخه ملک نواب شریف کني جی ما نه ما خقیقه مسوار سم چې کله وروه تو شریف مش سراوکړه خبره اتره سراوکړه واصله ها ابو نائل ما خپل ملګری برابر کړو زه به پدې وښتو کې نسمه تاسو بګزار چې دروست سره دا ابو نائل ورته ویلي محمد ابن مسما ورته ویل داسه او له ابو نایلا ورته ویل <سؤال> وکامن اشرف غویا وې د کاند له جداکی غوونه چويچکی سره کینو غپ شپ سره ولګو مشکینو کې دا عادتونه د شپې مجلسونه کول د رسول الله ملګری ديشتري دا ټول څنګه دین ته شي کیږي د څه قصار آسان نه وي مجاهد باید په دې طریقه باندې کار وکړي د شپې دیو کې او خاص خل دیو او خاص تیم دې په ورش او مخرم ملګری ته ور واره ټریننګ ور په میدان د جنگ کې اسونه نه تیاریږي ملګری اول دې مصنوعی طریقه با انتحان که چو پر این طریقه با ورزه دسی کار بکوه دسی بوزه و دس کار بکیه گی او دوی دا عادت موچی دشپیه بگو د مجلسونه کولو و دا ناروان دی قرطبیر اکنی چو امر بن خطاب و دا خلقوان چه کم دشپیه دا مجلسونه کهی او دوی با قرآن لکه نسل نا او دا انسان قیام اللیلن بینر اوچتی ذکر قیام اللیل بارا که من گاویلو قیل دشبي وختي وته کېدل سورې کا پهเหล่า دورسني اياتونه د ګونان نظان ساتل زید خوراک نظان ساتل د دنیا په کار کې زان نصر ایکول ډيره ممنان منان سره کېنن لا لا خاص کر سوچ د اخرت او د شراب څوري هنو تاریخ کتل په زمانه مالی مثلا مقرر ولا د جته چې من امري قيمن ازان ساتل نکا بلا ش پورته ډيره کنه وراسي شيرات شو نو ده نوګه دې وي هته پر خود له اور ډير حسینمو ابو سر باندې ډيره خوشبوي والے وس غوي تیرازي وی او ما كونم دشي جليرا وا دکړي د چا پټول عرب کې زيت اتر خو کې زنانه دا اتر جوړون کړه وې ته خو لږ راکته کې کما چې دا تر حرکت ته کې کښې کې اوه اوه اوه وی ډېر مسیداره دی والی ملګر له تاسو بوی بوې کئ چې قدم وړاندې واقع س به ورته تر حرکت ته کولم زړور ته و سره تر حرکت ته یوګو چې به دې کې اوه اوه ملګر له تاسو م چې دریم کړه شو ته تر چې سم ځان شي په ملک چې سره راکتهږي ببر وخته وو او دی وخته یوته ورکړي سړی وخته نه به حرکت مشي کولې ورته یو چې دونکم عضو الله وجني الله دشمن او صاحبو به ستوره را واسي چې سره هغه مخا مخه زکنه شواله چې داسره ابو نايله هڪ فقيه گو ملګریونه وال شي خو په دې گزارونه کې حارث ابن عمر له زخمي شو چې حارث ابن عمر زخمي شو کله کله عملیاتو له سره یې جوړه لبه نقصان رس ظاہرین نقصان ورې شي رسول الله فرمایي که بزن چې قیمت کده الله په وړاندې ودرې کېود چې هاته وځنه دا کندم شوي نه ای انسان ایب جن مخامخ شو نو محمد ابن مسعود چې لکه سړی وستکته جبل او سترو جبل دی خیرته او د دې په ورننه کې لاندې چې پرې شکش کړه تر کې بل کې او چې ویستا نو د انور کورون والا پېښ ولا اغه ز صرف یقل کورون والا دی او چې ګورم من بیدار پمنګ شي د مردار کې خلک روان شو حرۃ العزیز الاخر شلال اند ازکه چې دې دلو به راځمه کی وو حارس ابن عمر اغله انتظار کو چې د قريه غراغي لږ ځخ مشوي وو بقیره چې راغنو تکبير اوازونه وکړه الله اکبر محمد صلی الله علیه وسلم د ټکبير اوازونه کوي چې الله اکبر رسول الله چې وروه تورته ویلې وې تر او تاسو کامېب دي چې مخوندي ملګر ورته یو یا رسول الله الله در سره مخم کامېب په دې کې ځکه ویل او ډیر هغه اصولونه باندې پیاوځ په باندې شروع کړی یو دي دا, دا خبر معلومه شو چې کله کله یو شړې د مجاهدونو د مسلمانانو په خلاف باندې خبرم کولې شي چې دی اولوی کار د پاره ته لاړ وي لکه ویل د اولوی مشبث څنګه راغلی لري خپل شکل کې تغییر ورکول شي ګیره خړل بریتان پر خوده له دغه غوړي جامه برابره ولا خو په دې شرطونه باندې یو شرط چې بغیر سنف دي کیفیت باندې دا کار کیږي نه طالب شته دوی هم ته دا کار کی د امیر په دریم د قران دا دا او سنت دی علي نبا ته رسول الله او صحابي د سفيان حزلي د قتل بشري غلي اول اغه په منځ باندې ولالو رکوع سجده پرې خو ګور تا وجو په دي مانځه کی رکوع سجده فرض ده چا چې اونکه مونږ نه کیږي خو رسول الله دا صحابي د سفيان حزلي د قتل د پسې غلي اول اغه پوي دوه کسو سر رکوع سجده دا سره ما باندې پويږي جاري وساتو مجاهد لله دومره اختيار ورک زګزدا الله طوره شيخ خلق قیمتي داتره معلوم شو صباح خبري مبر باند شويه نو كلشي ربيع الثاني او جماد الاولا شو غزو البحران را دد شو غزا لا چي دمكي مشاركه قافله رئيس الله بني عمليه النبي كريم عليه السلام ماشي درسه رسول الله طول شو نمدغوا التتشكيل مجاهدين الصف دلت تشكيل مجاهدين الصف دغد جون شي شري مطالعه كي ورزني ورز من در حاج در رسول الله تركني اور عمر رسال الله و اس ک ویلی ویشکر افمان سکو درګه ما سره د سوجونی د مجاهدونو تشکیل دی خو نه لګل بل ځای او د بل ځای لګل بل ځای لا ویشکر د بوحان الاقیل ورل یو قافله رشو او ير angle لو رسول الله بیر ترا 10 منز منس کی جمادی الثانی جور زکه محرم ک اولنی مثلا الا بر الاول کی دکاء بن عشر و او جمادی الاولا کی غزوۃ المحران راګه جمعه د ثانی در اجر کی رسول اللہ یو شریعه ولګلا ديله ول شریعت سیر به حارسا زید به حارسا اکه انسان شکران کریم تعالی دونه ذکر کړي او دومره بحترین نوم د زده چکه انسان دا وخت الله اورتا دیش کې ور کوي قران کی ذکر دے حدیث کی ذکر دے فقہ کی کتابونه کی ذکر دی صرف کی ذکر دے نحوه کی ذکر دے انشاء الله د په پنجم کالبان وېدو واخر اسی تشبیح التکاو رسول اللہ اورتا متمنو ول الله علیه سره ازاو کې به مسळा غلا ذکر کړم هجرت په بنزم کال کې ودا مسळा تشریحي د بکی ما شې کم فقول ما بین کړه جاما شو وی ویلي اخرې خبره ده شاله کا ببا در کې خودم را نقصان منله ورشه دو منګ د ژمې شې یمن لزو او د وډ شې منګ سو شامله دا طول اكمالتي کاروان چې په کملار ما دراجي دا کمینه د محمد صلی الله علیه وسلم الگورنی ولید مجاهدین بيد الله راځي چې څنګه څومره قاფილი راځي با سچا کوچوري کې کم دغه مال خو دا کم چې څمن سره دا خو ختميږي وست تجارت څنګه وکول نو اسو د میراثه تلپ نه عوامي و شړې او اغه ویلې و د ایرق د نار باندې لار شي اغه شي په شمال جانب باندې د شمال نه د شمال د اعمال لار و پغه لار باندې راځي ډیره لوري د محمد صلی الله علیه وسلم معلومه نه دا خدابکر ابن وائل نه سره والي قراد ابن حيان و چې ډیره خراب خو ویله دا مجلس وګوره پمدي ځمانه ناراضي څو خبر نه خبر نشي خبر شوګره هغه لار مونږ ځکه مجاهد قلیشی نه کا شاهین ارجل ابسحان رسې الدا بشورجی وی پی کداوس بشورجی د ملګرو شراب وشکل نعیم ابن مسعود الاجعی او سلیه ابن العمان دی صحابو چونکی په دې وخت کې شراب حرام دی خو هغه مو سره وشکل په دې شراب ابن مسعود الاجعی نه خبره و تلل ابن العمان لوی وې زموږ ملګری د شهرا په او به د شام په تر شمال په تر دا خبره دی ګور محمد بلګری د خبره نشي عليه الصلاه والسلام شرابه کی دارخصاندہ رازیسه خورش بس دا چیکره په هوش کې راغ په ازبن خپل وړ ولوزان رسول الله له ورسو چې کار دی پیغمبر علی الصلاه والسلام زید ابن حارثه سردا مسلمانو تکړه شاسواران هولېگل وایو له شلار شي چې قردا اخیر شکل ورسې یو چینه و قافله دلته روانه بس لاندې کرا ابو سفندر شفیان ابن امیه مشرو څکسان مرکړی و هغه ټولتی و تکد دې قافلې سره تاسو سبو څومره مال ته جوړی او قافلېم ټول لا غوی ولا قران ابن حيان د امرونه د بکر میوایز خاندان نشي دا کوم استاد او قاشیر د رسول الله خو عليه را وسلم نبی کریم عليه الصلاه والسلام د ایمان دعوت پر کې ایمان راو چې د رسول الله دغه ښه اخلاق و غریمتو ته تقسیم کړه په کداو شو د مکه مشکان لدري خبره پاتشوي دا د بدر د غزان ورس سخت گزارو مکه ولا ځکه ډیر مال ته ونی ولا شو یو له درهم آسی بخله به یا به ایمان راوړی یا به سنہ کوي یا به جکړه وی ایمان خو څنګه راوړو به بخاله دا وای چې مرنا نو محمد دا وڑا رسول علیہ السلام تاسو ګورئ اکثر خلکو قرآن او سنت باندې مقابله کوي ولاړي شي عمل به په حدیث باندې یو حدیث په پیسیه په پیسیه حدیث باندې به عمل د محمد صلی الله علیه وسلم ثابت یا په منځ یا به خیر د منځ نه لیکن داخلك به نه کایله کدا خو دا غو د عمر دا عمل ثابت دی وکازو سو يم چې دا شیه جایز دی خلق ووای او خلق بخاند قسم په الله چې دې مسلې دا خلق बर्बाद کړو هم مولا وي یو عمل برتکه معلوم چې دا رسول الله عمل لي او په صحیح احاديث باندې ثابت دی خو کزه چې ورته داویم زما ر مختدیه به د امامت کې به ما سر لنجو کی زما درس ملګری بدو چې مولوی سره پرونی عمل ته جایز خلق بووی او خلق بخانی بشدي و جنا زده مقابله کي راغي د رسول الله او پر ريشخندم وای او څه ملندي وای ایسه په کوبره په څه منځان ورګټ وي ایمان خو نه راوړو خان وې د شیبو کو چې صلوحو کو وسلام نکو ځکه موږ د اسلام په شراخې سره کومه موجوده صورتحال کي ووس جګړه چې دا د اسلام او د يهوديت او د شريف ده د غره یو اسلام ولالي په بل تر باندې داخله دا بنه کې شرادات څنګه او څنګه نه څنګه جوړي او څنګه جوړي بس اغه وخت کمدوی د اسلام په ترخه کې و د اسلام په ترخه کې اسلام اسلامونه او د اسلام مثال په شان دی اوراړ دی پپو کا ویاره خپل سر باندې اوپر شي چې تاوان بغیر اور نه کی بس ورې دوستره جګړه کو جنگ سره کول په کار دی شيطان ورته په دی ماو کې دا خبر اورواد شو لا نو په محرم کې هغه کار وشو اول کې د کعب بن اشب وشل شو ربي او ثانيو جمادى الاولا کې خښته بحرانه جمادى ثاني درېبنه مخ کې د زید بن حارث سره ريال نو دریمه ششوي رجب شعبان او رمضان په دې کې خوجنګ بیرغینه نه کېدوه دې په دې وخت د خپلې اكمالات ارس را دوی په وحد کې عمليته په چاوي کې اساس مون شهیدان اغې کې على عمران لارا لا نازلکین چدا كي ملګری ولی شهیدان شو رسول وجنه مشکلات جور شو. او بدیګه کم او رسول الله ملګر لبيت رب العالمين دي رسول الله لو پیغمبر له موږ تاسو ته شلي را کړا چې بدی به خپکیګنه هغه حکمتونه به انشاء الله به در لار او چې اسلام دشمنان رب العالمين دي زریر او رسوا کی رسول الله تعالی اخر خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمته ګيره